All systems go Blai Jose Miguel Lopez Hei, saioa, oi hartzun erratian, Jose Miguel López Eguardion e, no? Eguardion urtsi Zemuz no? Erki -er Egualdia, bikaina zio gania, kistogirua, etko paineari hona Hoixe baiet Eta nigu usteut, saio, bai, politxeiko dugula gaur, ez? Oixe. Bueno, eh, agurtuko dut, nire eskerreta, bueno, agurte zango, zango dugu pixka bat, eh, balantza bat ingo dugula, rala, rala demoraldi eburuz Eta bueno, emendaco eh, a la obra chamorro, Eguardión Eguardión Oye, Torri, ayer te dirás Jarricasko Zondo no, nemen zuekin, Jesús no, gure, bai, sí. eh, gure bai, eh, gure bai Lekua chiquitxua, chiquilla da, baino gustoten da Ah, oso, oh, oso Oso gustua, eta música aquí bai, obeto, eh, oh, Surtzi A ver, música Hola, a ver, a ver, a ver. Ola, che Pizka que riru a hacer, ¿no? Eh, era, que yo buscate busca tugu nian Programas, o sea, ensayas de dendor Quiero... Telefonoz eh, izago dugu emen gurean eh, Inasio Zadola Eta telebistako eta bueno, kasetaria ez Gero gurean egoteko zean eh, Ander Altuna, eh, Euskai Erratikua eta Dani Agu, Aguayo dugu, zean? Eh, inigo, inigo Aguayo, Aguayo bailean ahizu zen gaur montanier reintzaureko dela eta Bistu eh, uste beste jarretxiko dula ez da posible, baina, bueno, alei egin dugu Eta gero, porraba buskaera zehaktuko geha, historiunak ematen eh, Entrenatzailea, hori hartu zungon ezken entrenatzailea Ezin izan du dute e, maila zigo e, Larrumbat e, igandean Sevillen aurka jokatuta eta partidua Nirengo maila ezin izan dute, baina egitu dut demoral dibikain dugu dutela Eta ea zorionak e, ematen diogun Eta bueno, hazi gobea, iskabat, Laura Bai bueno, Eztekit, e, rala ikutuzan dugu Eztekit, demoral di honetako ze balora ziongozen nuke e, Iaz maila mantendu zuten azken partidan, eh? Justo hizo Getafe aurten hiru partidan nauztikan, ezdik ze izango zenuke? A ber, temporal DJ Blues, Laura. Hombre. A ver, zailada ez? Denboraldi bat valoratzea. Nik adibez, nik uste dut gain ditu dutela, ez? Nik sei hmm. bat jarriko ni jo Nik ustez eh, mantentzia zaia dela, behin jota bigarren mailatik baino bigarren urtiare zaia izaten dela, ez dakit subze bentsatzen dezun. Denbora izan da, baina nik esaten dut ez dela beti nola asten dan, baizik eta nola bukatzen dan. Errealak berrogoita zazpikin, berrogoita puntukin bukatu du, mm. jokalari berrikin, gaztiak, eta nik ustez urren gurtian, Ba, Geyo eskatu behar zailea, baina nik uste mm -hmm. denbora aldiai bat jarriko niokela Ez gustatu partido partidu asku, da, mm -hmm. e partidu asko entzun, dia, entzun diazue, eh? Teredon Ostin, Punto Radion mm -hmm. Askotan aspertu gala, gustatu errealan itxura Baina beste partidutan irutu zait, kositibak ba, izan behar deula, jokalari hona daudela, Inigo Martina da edakaula, Iarra Mendi edakaula, mm -hmm. Zurutuza edakaula, Agirretxe kaula, Eta nik uste, begira ibegira, ba, lasaitezuna eskatzet mm -hmm. Estado oh, sur, eh, ere, apostua garbia dago, es, eh, Rralan filosofia, nez, ta bueno, gure filosofia betikoa, eh, es, dikaren ez tugastu de gaña. Rralak xapeltu izan dut ere, ere @apostua zela, gero lei 5 ban zelata asko datu da futbolak erabiki du, nez, baina eh Baina zatik zatik da hoy. Ez da holako dirua. Ba. Baina ez bakarrik Rralan. Horregatik uh -huh. Or, futbol mundune bai. Horregatikan eh, garrantzi hondilla ematen saio gu eh, berez @arrobiko jokalariak eh, gustuko itzugu eh, manduen pauzu hori, ez, Batez ere, renova zilea jekatik, e, e, taldea, gaztea esan bezala, eta etorkizu handikua. Hombre, hor Dani Estrada, Gorka Lustondo, Iarra Mendi, Berri Zango Ego, Inigo Martínez, Agirretxe aurten montaniarrek errekuperatu du, mm -hmm. zelengurten lasartek inetzun batean jokatu oso minutu gutxi. Mm -hmm. Eta nik uste, urrengo denboraldiai behi, behi da, gehio eskatu bat zailea, esperientzi gehioak atela, hor dak haure bai zurutuza, aurten denboraldiai regularrain du, Davidek. Mm -hmm. Baino nikuzut pazientea eduki badela urtzeekin hitz aite nun eh irratsaioan sartu aurretik e, azkenen e, urtzira bateu basutan, er, eh urtzira ibeztei bate baya... gustatzen montanier. Ja. Baio nikuzut pazientea eduki badela urtzeekin hitz aite nun eh irratsaioan sartu aurretik eh azkenen eh urtzira ibeztei bate gustatzen montanier. Baio nikuzut pazientea eduki mm. badela urtzeekin hitz aite nun eh irratsaioan sartu aurretik eh azkenen eh ¡Honaldau! ¡Honaldau! ¡Eto rico danao bego a izango berbal de urtean! ¡Apoyaste en artean! Y sin duda, así si ya... Eh, Rurrur batizaten, es que montanieres jarreichu con tu A ver, jarreichu berbal de maduro, ¡apoyaste! ¡Goyste godiatien bua barriesteres criticatzeko! ¡Jarreichu berbal de maduro! Así le atikan ya, entrenadorik, y no me gustanak. ¡Bai prensa! Saite, ¡Bai saliak! ¡Gero, esto es un día, saltasunak esta harazua, ¡Hombre, ahor kasetan inartien gora berak ondia. Bai, bueno, Promontanier, bai. batzuk ez ez, baina nik uste torok horren entrenatzaileak ezin dutela kexatu ze, gipuzkoako kasetarik, nahiko lasailea geha. Mm -hmm. yeah, yeah, bai, bai. Nik adibidez, ez gustatzen guztatzen montaren jarri duen planteamendua partidoa askotan, ez detu lertu. <coughs> bai, bai. Ekan bilok, rotaziloak, ez aizki gustatu. baina nahi dut ez zait, Oaindikan pazientzi jaukibar deula, eta nire hitzentzat, zuk zein ekarriko zenuke, montaniarren orde. Ez niko ikaldero ditxitozko, zein ekarriko zenuke momentu honetan. Eta esateitun, esateiturtzik, emeri, eta nik lenguazen esan dintzen, zu bezkazu, bi milio euro urtean emeri dira batzeko, da, errealak baldezko. Emeri torko da zeburazki, baina bere garazian, ez dut, oaindikan... Nikusen ez ala momentua. A. Gurekin dago dian, Inaxio... Inaxio! Inaxio! Egunon! Egunon eta ongietorri, oi hart eh? Vale, son dos, bueno, me negueaba, Laura, un duende aucat, piscate, mora al día, va, que palabra, si yo en Icheco, y buruz, bueno, le nengo asteco, se valoración, o su nuque, reales como temor al día, indúna Bueno, ahora que tú regalas, y me interesa, montanero, con la tabera, va, no, va, en valoración, yo, chico, Dios. Va, le nengo a ir Bueno, demoralderiak okionez, nik usteet, osu irregularra izan dela, hori azteko, hori usteetzen denok berdintxu pentsatuko dugula, ez. Naiz eta iru jarnoan li faltan, realak, ba, bere elburua bete, bere elburua zelako maila eustea, jendeak hori Europa dela badela bere elburua, baina ez, elburua maila eustea zen, eta bueno, ba, lasaitasun ez nora, ez, eh, nik nuke, Las lasaitasun irregular batekin lortu zuela elburua betetzea. Oroa, temporali politia izan da gauza batzuentzako, talde gazte izan du realak eh, sasoionetan, lehen da biziko aritzea ez da erraza, uh -huh. eta zentu horretan, trebakuntza urte bat izan da. E, Batzuk egin irakurketa egin dezaketa esan ez, galdutako urte bat izan dela, nik uste tira urte bat dela, ez dela uh -huh. askotik irabazi, Baina, esperientziari daukionez, ba, jokalari gazte askok, ba, Inigo Martínez Zekazu, ba, eskertuko duela taldeak eh, datorren sasoian. Hor dutzen horretan balorazioak ikasango nuke izundela ona. He -he. Ez oso ona eta ez txarra, ba, eta ona. Eh, Besteri gabekoa, agian eh, Kirol mailan, zeren taldeak nik uste emanduena baino gehiago emande zakeela, baina agian da izan hori emateko urtea eh, pasa den nau. Baina nik uste dute, ona dela, bai, kasi Elizondo delako tal de txurur dina, que no la lehiatu behar duen, askok, esperientzia pillatu dutelako mm -hmm. eta sasoi berrigeri begira nik ustei jokalari gazte horiek zerbe geihau eman dezaketela eta daudenek edo geratzen direnek ba mantendu behartu dutela duten hori, ez, eren ere izango sasoia, baina nik ustez eman duela pauso bat beintzat zenetik lehen mailara. <hunt>, bai, fiskat laurak esanduhonekin e, ez jarraitu egin duzu eta hemen ere giritzik nik ustez hortan goztan dela, ez. Eh, bileragaitu kezuet. Este momento tal de en momento Eta txarre nazetik, hemen pikoak izan duira, es, eh, turmale bezala edo turra bezala, gora, bera, gora, bera, bera jendia kabreatua, olatu inez, oso ez tekit, zesako eh, eh, zen nuke, zesio? Bueno, eh, egia da ez, eh, momentu handak eta txarra egon dira, eta oroar barometro hori pixkabat zaleak markatu dute E, Eda bideok ere markatu dugu honean eta txarrean, eta egia daba, bueno, goboan dugu, ez? E, mugarri izan ziren momentu txar horiek, zeren denboraldia oso ondo hasi zen, e, Gijonen irabazita, eta egia mm -hmm. zan ose maitza hone izan zen, agirretxeren izkundea berriro ere, eta beste, eta hori ere pixka bat ez? Eta Europari begira urren gau eta erora ez horri zen hola haiteko galera, ez? Bat ez kontra etxean galduzenean anuetan, hortik hasitzen bereszere galera, nolabait eta hortik aurrera ba giro eta montañez polo. Eh, kolokan are gehiago egontzen, ertzeanen justu eta beti sentzuko ba neurketa esanguratsu hartan Baina martinezen golak, batzen dugu, salbat duzuela enternatzaia zantziarra eta gara horan malagarietxean irabazita, ba, pixka bat goruntza egin zuen, ez nola? Ba, Ibarri, bat duzun turmaletori, hi -hi. Ba, gora nasi, gero desente jetxi, gero pixka bat igo eta mantendu egin da hor, eta ez gorata ez bera ba, bueno, e, Hor sort, sortu ziren zalantzak, e, mantendu iran igustu ez demoraldiak bukatu arte eta pentsatut bukatuta ere, zalantza batzuk jarra izan duzela baina oroar hau no, txarrena izan zen e, berri kontrako aurreko giro hori, bai. eta onena, akaso, ba, haxizenean jendea Europari begira nik uste baina bai. haxizenean bueno. momentu horretan izan zen une gozoa, non nik ustean genuen baina niko etxeko jokaria ondo, ilarra ondo, eta bueno, etxekoak ba, ondo zebil zanean, zaren bela jakina dugu, e, agien, gira, ezte loraldi bat ezan daiteke, bigar nitzu belaren. E, gorakada, ez, e, denera esartituen amargoloriek eta nik hor dagoela, baita ere, bigarren e, puntu baikorra, ez, e, demoralde honetan, bat belak eman zuena, bigarren itzuli horretan. Laura, pixka joango behoen, e, jokalaria iguruz e, oso maia hona eman dutenak, uste bineo obeto, ez genuen, izautzen jodare batzuk egin ezan. Eta gero, e, ez tekit, jokalari ez usteko, bueno, zoritxarrez, Uste guitsi jo mandutenak, ez? Orduan, e, ze baluraz, jo bat, joko joak jokalari zuteko sorpresa izan du aurten, edo maia puntu bat gehiago mandutena urten, iastikan, eta gero ja aurtenko jokalari batzuk espero zena askota ez dutena zerreman, zer zango zen. Puntu bat gehiago lehen gurtian, baina, bueno, aurrekoak injarrituak nikustet nertzako momentu okerena Mallorkako momenti zentzala, Baitare, partidoi. Brakos. Seita bat nik uste errezalentzat Gorra izan zela, zer realzalea ja nik uste ginen aldeik jokatzen kopa, baina bueno, nik uste behak inadoz naho. Nik puntu bat gehiago, lehen gurti begira bueno, Inigo Martínez, ez genuen ezagutzen. Eh? Bueno, Zalitu ginen, baganekin zantzen oso ondoa izala, baina nik oso ondo indula, ilarra gustatu guztatu zait. Eta, bueno, netzako, dezepzilua, jorente izan da, adibidez, jorente, ifran, baina, bueno, argi dao, entrenatzaia, etzaiela guztatzen, bi jokalari hauek, eta e, entrenatzaia hojarraitu eta ez dutela jokatuko bat, ez nik usteturren urtea begira ez dutela jokatuko, eta zai izango dela, jorente beste urtebete mantentzea hola, minutu jokatu gabe, baina, Lehen urtetikonea nik ez dakit ze jokalarik emanduen puntu bat gehiago. Bai, kanterako jokalarik, arrobiko jokalarik, Iñego Martínez, Iñego Martínez, Iñego Mendi, Kadamurore, ateda da. Agirretxenea errekuperazio, errekuperak eta hoi. Baina puntu bat gehiago ez dakit, ze David irregularrago izan da Griesman aurten. bai irregularrago izan da, azken jarruan oso ondo hindu Griesman. Prietore bai ez, izkauzatuko denuk ere, xai Prietore nikon feitu Zai izan da, behantzako, pertsionalki zai izan da nik ustez. azken jardunalditan ondo aritu da, baina bereak esan du ia den moral guztia, gaix ikusi dala beha. Fizikokita nik ustez, ebai, eh, gure Va. programan komentatu nun, kanpo zola, etzeola, zentralda? Zaitor txiona doi, ez eh? da e, dut, beha konturatzea eta hori esatea, nik ustez... Chapó, eh, bea ke za tia eta. prieto beti izan da Argita garbitzein du re, rentxan bueno, aurren. da. Eta, eta. bea oso gorra da bere buruarekin. Uh -huh. Gaizki naho, beak esan zuen, aitortu Eta gero ondo ikusiaren esan du denboraldi azkenen mota intzaiolasez azken jarrunaldietan oso gustoa ai. Motaintzaiola, baina bueno, esperdu la hurrengo urteei begira, ba errekuperaketa hoi gertatzea baino nik uste David Rutuzak, Riesman, eh, Xabi Prieto, Klavizantzianak lehen gurten, aurten irregularragok gokizan dira. beste yeah, jokalari bat eh, urtsi oso guztokua zena, mariga, gure mariga okay. jauna, eh, gure, gure, <xerra> gure, gure, <xerra> gure, gure xerifa... Nola ditze jo? Hamburguesat... Zeratik, <trutu> urtsi? Ah, McDonald mariga, ez ditzak batzen. Eh, urtsi, hori zantzen, perot, kriston perotaz duaz, ez? Bos tu bos, ez? Eh? Bo, jo, ez es que ze salduzik guten ez, eh? jasio? Nik uste horre nola saltzen da, produktuaz, jokalariak eh? Baina nik uste bok zuz baina egiten da, luztu luz Gusta eh? zain, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eh, <gülüyor> gustat zain, zai, luztu luz bai? <gülüyor> eh, Nik uste gauagal duzen, nabarmen nik eta gero egizak amareka, gara bidea eta lezio larri ezan duela, baina egitare bai <gülüyor> Baina hori nik uste eh, bueno, eh, on, aitortuz, Aitortu behar da, egon eh, hartu behar da eh, zen urtirekin ere hamaik egiten zekar izakzen gero Baina aitortu behar da eh Susanaitza asmatu bate ere Marigarrekin eta asmatu dola bete betean Belareki. Bai, orduan uneko 50 eta uneko 50, 2 ekarri ziren pasaren zasoian yeah. eta ia da izan dela nere ustez, eh Ba, egito oso xenofo dara esate, baina puntu beltea izanak totaldea. Bai. <laughs> baina da, azien batean nik galera nabarmena eragin zuela jokalaria hona da, baina egokitu edo ez da nahi izan, eta horre galera eragintzuen. <hieres> eta zuek aipatu duzen hilotikaren, zeren jokalarien zerrenda nik uste aurten luzea izan dela, eta hor bada, edo badira, bat dira, hainbat agian ez direna korrenbezen abarmen. Ten laura kondo aipatu ditu, nola baiz, pasaren zasean mugarri izan zirenek ba, ez dutena horren bestekorik erakutsi irregularra izan dira egia da gerizmanek demoraldeanek ondo bukatu duela baino hor badira nere ustez gi lokalari ta batez ere atzealdean non realak eh, lan bisendien marko duen datoren sazioari begira, zeren zuloa dago, galera dago eta zaila da barrez tarletan, ez, ezkergal horretan, nik ustez eskuinegaleaintzat badela gi lokalari sendo bat eta nik bera nabarmenduko luke segurazki Baparaborekin batera, izan dela nire ustez jokalari irregularrena den moraldea honetan, bela salbun uski, niko zordagoela eta ezakituzet burtzik ez duela gehiagiztimatzen, baina hori Dani Estrada da. Zer izango da. Dani Estrada, eta nire ustez, ez dute askok nabarmen du, baina guakamekakoa nabarmen duen honetan, eta egia da nire ustez arrozkoak oso den ona egin duela orokorrean, ez du hola akatzela izan dikizan, golak eman ditu, erdita keitzetan oso ondo moldatu batez bat ezera azken partidetan, da nik uste dut, zarazkoak menetan, duela sasoionetan He -he. eta aldiberan atzea alde horretan asko guesotzit egun e, erdiko lerroan e, Mikel González eta Inigo Martinez ikustea. aga, He -he. bueno badatoran sasio begira eta Mikel Aramburu gabe hor beharko irazaldean hain bai jokalari e, zen labakaz joan zen Mikel Aramburu ere joan He -he. da eta orain xaipe eta kapitanin ere nik uste Mikel González egin lana e, aldagelan garrantzitsua dela eta nik uste egin duela bereakatzekin baina bai ikusten dut e, jokalari oso importante betela hurrengo urtean yes. eta batez ere hartzeko lerro horretan non, ba, bueno, egal batean, a, zalantzak dauden, bestean nik uste dukutxixiago baina behar duzun ordezko bat eta herriko lerro horretan ba, bueno, nik usteet defentsatik de ere ikitzen direla askotan taldeak eta defentsa honeko taldeak gola sartzen dituzte ere mm hartzekoa -hmm. e, ondo ba, besten dutela hor duan, ba, bueno, hor yeah. jazartzen gara balorezietan hurrengo urtari begira Joklarien planoan nik argi ikusten dut, Ba yeah. bai Miquel González eta bai Dani Estradak egin duten lana txalotzeko dela eta nahiz eta ez dieten horri uh -huh. e, asko ikaskaineko egunkarietan eta telebizten minitu askoen mango uh -huh. e, merezutela ba, nola diteko e, e, e, iaxio, aipamena Iaxio, geho anzoren egia zen, eitotu bala da beria, eh, be horren duta itzalpean, e, uste guztian, demonalde guztian, atera da Bema, bai. bema llaman du, Anso, gai? Babaiz, eh, de 2012 aldean ere ustez, bueno. eh, orainarteko demorele kaskar nagin doa, da nik uterraleko kerran ahizenda jokatu duenean uh -huh. eh, Anso tegirena eredugarri da ez. aite izanda, lasai aguartu du ez uh -huh. du hitzegin, ez du protesta Oi, garra gintxuga da, chugada, eh? Bai, bai, bai, bai eta zonde gire ez zako amarra Gaur, Laura, a ber men ez da kitkiru zuzen daritikan ere izin da mesu bat gota, ez? Niga azta dijoa Eh, karri dute Montani erretzate dute eh, Bueno, hau izango da eh, Guardiola Guardiola francesa Jokatuko dugu Barcelona bezala Ez que, hoi izin dara Eta ikuseto entzuten du hori Eta jude entzera noetan ikusetan en partida partidea ikuseto zula Barcelona joko bella bezala edo Hoi izin dara? Haino, gugu bagenekin Barcelona bezala Jokatuko dut gara Zortako jokalari keukibardia beste moda Dozalean zako, hori izan zaleari Eh, Amor hartu jena gero, oizita? Nik bon, kontu hartuko gula Loreneke, eh? urrengurti egin behar dagozak Eta gero, jokal, jokalarik ekartzeko garaian Bi jokalari bakarrikan etorri zian lehengurten, Mariga eta Carlos Bela Eta Carlos Belaak bakarrikan funtzionatu du Urrengurti begira, inaxiok, esan du ez, inaxiok izen hau Bai, bai! Oida, inaxio barkatu, inaxiok esan du, nik uste laubos jokalarik etorri bardutela demido ados dosnao ez du bate hori temporaldi eta nik ustez errealan jarraitzea zai izango dula. Bearak esantzun azkeneko azkeneko aldiz zeintzunen publikon esantzun temporaldi txarrantzula eta etzala ikusten errealan urrengortean igual bai baino urrengortean ja. etzala ikusten. Ezakik Jorentzen kasuan nola nola bukatuko du. Montanierta joren tenarten, nikuset ezta hola erlazio ona-ona bai, nah, ona. Nah, nah, komunikazio nah, nah, falta da hola bai. Ifrane, nikuset ifrane bai Kun ingo, hola? Bai, Montanierrakil Ze, ansotikin konparatza aldi madeu, Ifranek asko hitzein du publikoki eta hoi ez zaio guztatzen Gehiegi Eta hoi Bai, bai, bai. Nik esaten dutzen bezala, no sepudin zendiar bai, No sepudin zendiar bai, bai. Askotan, hobeto da, isiltzia ansotik ekin duen bezala eta gero, oportunidade de badakaten ean, bai, demostratzea bai, bai. Eta hoi ifranek estui estui, estui. orrela da ez jesio bai bueno, da e, guk eh? ni oso kritiko izan ikizke ez, ifranekin e, e, gustatzen jokadariak e, ez ulertzea ez e, nola den futbola eta ulertzetik fanego era eh? ulertzetik jokatu nahi izatea pasaden urteaz dela rfetan gol bat sartu zuen erabakigarri 3.1 zokolakorradari etxean malagaren kontra 2 ortarteondo hm. ordik aurrera minutu oso gutxi izan ditu eta ez da asko jokatu baina Get, nik usteet ere eh, jakina dela, edo kirolka azadariak ondodakite, ba, entrenamentetan ere ez du eman bertuena eman, entrenamentetik kanpo ere ez ba guzti moldatu, eta giro horrek ere ez dio nik usteet mesede egin. Nik usteet jokalari oso ona dela, erakutsi doelako oso oso hona da, eta realean balio du. Berak ez du argi nola lagundu ezakien, eta ondorioz hitz egiten du zen jokatu nahi du. Eta horrek ez dio mesede egiten taldeari, orokorrean ez jokalari, ez usundarizari ez du eskin horri. Orduan, badiro edifranek ez duela jarraintuko, baina aipatu behar nuen bezala zenera namaikakoan eh, Johan Garbaliun badu, Johan Davila utzita, nik ez nuke guztiko guztiz alegiar eh, Bazpare mantentzea ondo legokezen, agian joaten da utzita talde batera, indartzen da, e. E izen hartzen du, eta gero errelera dator, eta eman dezake zerroa egeiago, ez? Egia da bertalde bori, ez difraneta jorente hor, txikatere eh, mugan da duela, ez? Gaina jorentearen kaso oso da. Jorente da, okaraz banagot, eh, taldean gehien kobratzen duen bigarren jokalaria. Horon, klar, hori galera ba, ori, ba, la, ba, bat da. Eta, eta, eta hori neurtu behar du baiter ez daritzak, teren orten maila ez da ona izan, ez du golik sartu bainera, eta hori oso adiraz garria da jorente bezalako jokalari baten Eta nahiz talda galerako jokalari aprobazen izan daiteken, ba, emaitzek askotan agintzen dute eta jorentek edo berakarri daukazer eskaini dezaken edo Bernardo edo bat, erretiru hartu edo bi ba bueno ba utzita Joan e, bigarren mailara jokatzera berriz ere edo bueno zaidoria berak erabaki berdu motzoa ba, eta ez ezmeritzerek ere baina nikuste utor lanzaia dutela batez seri franeta jorenterekin Inaxo alare jorento indikan gastia da 31 urte azka nikuste erretiru hartzeko ni beste bide bat hartuko nuke jorentei izango banik Bai, nire ustez Aranburu ere gaztea da. Ja, bilo ezkirien hori baku izan de... Baina de... Aranburu bat... erretiratu da jo, e, denboraldi onain dagero. Beak esan zun, nahiagoztun gustora erretiratu, denboraldi txarrain eta gero erretiratu baino. Horro nik ustez Aranburu momentu egoki batian. Mm -hmm. Denakoak iko geha Aranburu ustez denboraldi Eza, honetzun... Eta Joseba esan igual izango du ez... Eh, nik ustez e, Joseba... En... Jokatzen dira erretiratu... Atzeko en... atetik... Ba, oi da... Bai, Atzeko or... atetik Joseba jorente que... bezalako bai. jokalari batkutean Pena emango, behantzako eta gutzako ere bai Bigaran analiz gainea, eh? Bigaran eh? analiz, da, bai, bai. Baina beakien ikustez baki montanierren bai. gatik baldin bada errealen Beak oso zaiaukiko dula, errealan bai. postu bat lortzea uh -huh. Ze baxak eondia, Carlos Bela nikustez, ez dakit Carlos Bela geatuko deno ez Zai ezan goa, gara, jokalari hau bai, bai. Baina, Llorente gehatzea jo ,Well, jokatu indentze gaindakotsan dut honseakita jokatu indentzu. Buka 3 minutuk, ee, alperri da. Jar, osatu zekin, yan, e, ez jokatzen minutuak, jartu osatuko alda berezeekin. Eske azkenian minutu barik. Inaxo gehandu Ifranek entrenamendudan eztula maila honen ematen. Adibidez, ba. nik naiago etezez, nik ikuste ditut entrenamenduk eta denoak egigu zeinek entrenatzen den ondo ta zeinek fiskat okerzio denoak egigu. Baino kasuan ez da hola. Entrenamendu guztitan uneko une ematen du saiatzen da animatzen du baino, ez baldin bazaio, entrenamend entrenatzailea bati gustatzen jok. Ba, ba, ba? eh? Hortako da entrenatzailea. Askotan diskutitu dugu ba. minutu 90tantosen, teledeonas tin. Ba, ba. radión, ziati kezto jartzen Josebaiorente dakan fitxakin, kobratzenunekin. Baino, entrenamen entrenatzaile bati ez baldin bazaio fokalari bat gustatzen. Ba. Jokalari, bat, jokalari, bat, jokalari, bat, jokalari, ba. Bueno, vale. por lo que sea, es tu jarrico. Inazio, eh bueno, azigea, bueno, eh Montayer este que balanza jarriko nuk igual, ¿eh? Inazio, es decir, askenean eh e, e, liga izautzen, izau Espainiko liga, garbi dago, ez du izautzen. Reala etsun izautzen. Dekan denboraldi erdilla pesatu da fiskat konturatzeko, nun, nun dagoen. Baina beste balanza jarriko nuk ere. Bueno, gazteak atela ditxula ere, eh? Irigo Martínez, Iliarra jokatzen du, lezin hartu eta kalamuguro, agirretxe jokatu du, Pardon. pardo minutuk amaten Hortun, hor balantza, eh? Urtebete, gaur dago jarreti gondule beste urte bete, gaur eustu presa urrekoa zakala Hortun, uh -huh. eh, bi, kuzi berdia bi gauz oiekez? Bai, bueno, eh, niko lertzen dut, zale eh, asko, pentsatut asko izta, eh, asko erabakia egin egin egin egin egin Guler ditzaket, nire ba naiz, montaneak zirikatu den horietakoa, kritiekatu dizkiogu gauza batzuk, zeren, normala den bezala ez gara perfectuak, eta, ditu, eta montanearekin ditu batzuk, ba, batzuk gulergarra eta bestatuk ez oso gulergarra. Batu zere, maizakoak zituen ean, egiten zituen ean, edo frogak egiten zituen egia da, bielzak ere egiten zituen ean, baina gero ondo ateraz izkiula, ez. Eta pentsan horan juritzan aldek, baino. Egia da, ba, bueno, e, entenazai erazela, e, erakutsi duena, ez dela horren txarra. Irakutxik ikutu gabezia normal zentena, baina horregatik nahi zen orain. Bueno, denboraldia bukatu da, berro egitazatzi punturekin Pasaren sasailan bi puntu baino bipuntu lasarte baina hobeto uh -huh. Eta zer, elburuak bete eta darrizen enten atzaila batkatu dutu pasaren sasailan bezala uh -huh. basu nahi zutea, baina zeina ikarra egin tiko no, galderak bai. bai, Eta orain urtebeteko esprin zelderen enten atzaila da, orain bai ezagutzen du liga Ezagutzen ditu uh -huh. jokalariak, badaki zer dagoen Begiratu duelako eta adiegon delako Arrobiko jokalari batzuk probabitzake, denboraldia aurrean uh -huh. orduan, Hori da ez, e, nik eskatu zaiona bete duela, eta bete izanagatik, eta kontratua duelako batez ere Kontratua duelako, zer bestela nire ustez berriz ere dirualera bat da uh -huh. eta akatsa ere bai horretan, zer beste horretan, zer enbestu horretan, eta espera, honi bintzat, hartu e, zentzuru murroura, nik badakit, e, okerragoa zela Alegi, albizaragonez ekarzeak, bueno. supositu kolokeroa indikan, realzale gehiago Ez kontra jartzea, Bain, ez orduan Baukeran, montaniarreke eman aldi taldeari ikusteko dago Horten eman duena, e, balekoa da, izan gabi Baina bete egitu helburuak eta hori de importantea Tan ikustetik asituela taldeak nola ikustatu behar duen taldea nolakoa den Eta zarleek zer eskerzen duten eta zer ez Egia da, azkeneko, hori hori duetan, baldaketen eta orduari daokionet baldatu girela, ez Eta hori eskerzeko da, hasi delako ikusten jokoaren arabea aldatzen gauzak behar denean <risa> eta nikor diet ertzen. Pazientzia beharda mundu futbol mundu. La, la, Montanerren no, gauza asko ditu oso gaizki, hobentsat guk ez ditugunak ulertu. Inaxok esan du aldaketak, alineazioak, eh egun baten jokalari bat titularra jarri ta urrengo partiduan armaian, bai, bai. armaian utzi ez ditugu ulertu, baino bailo. futbol mundun pazientzia da. eta ekarriko dezuna. Ez baldin barakizu hobegua izango bailo. dan eta batez ere errealak Diru ikan ez dakalako, ja, ja, ja. no. gogor batian gaudelako, Villarreal bezalako talde bat, no, no. bigarren maiara jetxialako, eta herreala ja. salbatu alako. Ja. Villarreal esportin, zaragozaia jetxida, no, ja, ja. Villarreal Championseko taldea, valoratu ja, ja. berdeure bai, iru, iru, Jarrunaldi, lehen ugo, herreala ja, ja. zeola da zehola. eh? Hala, eh, eh? Laura, gauza bat, hala eh, esik itxu behar zu taldeari, eta, edo, edo kirol zuzendariari, edo, edo kuruari, Gartzen e, den fitxbait fitxaketan eta bat Ezin dela denbola aldi erdi bat, osua, e, ezkila ezagutzen liga eta Gute egun planta hori ere, fitxatok erradela Eta zan dugun leheno, bi fitxaketa baina Rarlak izitu eguneko berroita amarra azbatu fitxaketan Ezek eguneko berroita amarra bostak, gutxin bestela beti aurrera luengo geha Bordun, e, arraixa derxekitzea, arraixa odasea Baina erikusut, e, elburuk egitxeko gara gian, ez egitxia zio Eguneko berroita amarra ez? Eguneko berroita amarra, eta entran jakin dezala gutxinez, no etortzen den, ez tekit, eh? Kritika bai, orotzea aikeko, eh? Bai, dena dela, zuke, eh, aipatu dugu, eta aloreko, pazientzia dela nola baiteko, gakoa, eh, sasoion ibegira, azte marretu behar kolitzatikena, eta bere garaian adibidez kolemanekin izan etxena, ez Adibidez. Eredo badi hartzearen, ba, eredunek urbila da, eta internatzaia proposatzen, eta bat batean bakan pora, eh? Eta gero saltzara sortu zen, eta, bueno, ez dugu gara duzen, katramila guztianeko tamal tamalgarria gara jartan raalarentako. Bueno, kontua da, az Montanierrek emandakoren arabera, eta gero, zuzunaritzak egindako apustuen arabera, lehen patu dugu. Zuzunaritzak ez duen asmatu, entenatzaia saltzen, hori azteko. Gero, entenatzaiaak berak, ba bueno, denbora bat behar izan du, ulertzeko zer den reala, zen oso zaila da, eh? ulertu da zer den reala, enbererik iru urte behar izan ditu, eta hala ere valentzian nahi dut eta ala atera da ulertu gabe zer den valentziaz. Orduan, zaila da, eta badoa asimilatzen, badoa ulertzen, eta nik uste, da Ba, denoeren estiloa ez desango guztiz deni, baina badauka bere nolagetiko e, trataera hori ez. Bertsona lasaia da, e, pausatua, eta gauza nahi dituekin e, pixkanaka, uhum. beti ez emaitza honekin, baina ondo. Eta nik ustez, errimo horretan pixkanaka asidera lortzen gauza ondo egitea. Akaso, ba, bere akatsak izan ditu, haipatu ditugu denak, haipatu ditugu baita ere, akaso e, ifran jorentekudeak ez dela ona izan, nire ustez, horrez du asmatu, Baina egia da, ba, bueno, nahizten ikasko kritikatu behar montanier, ba, eh, nolait gezkiziatu egin gare lako demoreldu honetan momentu batzutan, hori egia da, ez du gukatu behar uh -huh. hipokritak izan. Baina hala ere, eh, orokortasun batean hartuta eh, bat uten hitzak jambar ditugu eta esan, bat zuen daritzaak ez dakiko asmatu zuen, saltzerako garaien ez? Alegia, saltzerako anzertzen montanier. Baina gero era montanierrek, ff, oso mugune txarrak uh -huh. eta gaimitu egin ditu. Uh -huh. Eta gero hor dago gozat ez duguna gehien bat epatzukan, ere ustez, Entrenatzaile batek bai gidasten du talde bat. Baina nerezako erabakigarrenak jokalariak dira eta jokalariak egiten dute egin behar dutena. Beragina da lana, beraiek dakitzen dut ezte helburuak edo ez. Ta neitzasundari baz duten hori dena bideratzeko, ba nik uste dut asko egon direla non taldeak ez duen eman bere maila, entrenatzailea ondo egon da du ez zer akatsik egin, ta taldeak ez duen eman bere maila eta hor galdu dira ere ustez puntu geiena. Orduan, ba claro. Dena hartu bar da orokorran, zaure ne ustez maila taldeak eman den maila bai dago eman zezakenaren nik uste dezente azpitik eta horregatik uste datorran datoran sasoian eman dezakela dezente gehiago. Eherra, Laura, e, ez dut, nik erru bezala edo, e, golda, bera persona bezala horadela el montani, errez. Komunikazio falta, ikusten da prentzaan, bueno, zurek, zetan, zurek, zurek, zurek, zurek, zurek, zurek, zurek, zurek, Laura, eta inaxio. E, e, Piskabator komunikatzea faltaz da jo, e, gauzak esatea jendieria diaztea, eta prensaan aurrean ez balda komunikatzen, Horrek ezkartzitu ya rollo charrak Ez dugu, zuen hori ikusi zuen teledonositik eta puntorradiotik egin Hombre, baki zuen te teledonosit eta puntorradio errealak kin... asko hau dela eta jokarari pasatzen dira elaste leneró puntorradiotik egin bai montan errasko eskatu neskatu deu eta, eta ez da pasa Ez da pasa Claro, lehen Martin Martín laxarte zeon Martín laxarte <risa> lehen gortian teledonositik bostosializ pasatzen <risa> <risa> <Ordun, risa> <normal, risa> Oida, hor normalagoa da azkenen E, geio kritikatzea entrenatzei bat ez dut ezagutzen. Jo no parekara zuen, nik esanun, e, txarra da dela sobre esposizion, bai. bai. oso txarra da dela. Bai. Ze azkenen gehiagizkoa da, baino txarra da nik ustez dela karrikan e, montaniaren kulpa o lo que esan, nik ustez realetikane bai marketin lan egin dela. Entrenatzei bat da, frantxezak inara hizkuntza, Francesa ke bai pues, i igual Martin Lasarte baño, asket. Bai, bai. Ego Amerikatikan zetorren, oso ondo itzuten dute publikokik. Entratzaile bezele igual txarrago edo onago izan like, baino Montanierrekin ez daion feelinga. Feelinga. Importantzia da, eon Filino, doi, eh. Importantzia da, importantzia batez ere gauzak gaiskiki joaztenian. Ondo, bai. ondo dijoastenian gauzak? E, igualda. Igualda. Bai. Ez baldin baitz eiten, ba bueno, hortxe dago, bai. baino lana ondo du. Nik ustet urrengurtea ibegira, ba, marketin aldetikan, montani errek, errealak, irek imar dela, bai, enterna zaila. Bai. Nik uste garrantzitsua dela. Ez du esan nahi, Martin Lasarte bezala bostosi aldiz, pasatzea, ja. e, teledonostitik, punto radiotik, amaika ja. telebiztatik, oi radiotik, berdin bai, zait. Ekilibri jo bizka. Baina, behin, bueno, bai, bai. obi aldiz urtean, batez ez <susur> esplikazio esplikazioke mateko, zen ikustet bai. ez bakarrikan Mallorkako partidua eta gero, momentu txarrak ondia, Baiekaseko partiduare bai klabil zantzen, zero ta eh eta ez, lau eta 1 galduzula galdu zula errealak han. E, Gabanako Gabana gero gertatu zen guztioi Madrileko partida ta gero, hor konturatu ginian beintzak atzezkanpo hokalarik entrenatzailekin zauela. Bai, oi. Ta hor ikusi genuen Montanierra ja hizkuntza pizkat menderatzen dula. Ordu nikuztet, hurrengurtik begira eskatu hartzailela, denei guri zaletuei, kazetariri Gu hortxe gaude kritikatzeko, bai urtzi bai, pazientzia... Denak, denak, denak, denak, denak. gaude kritikatzeko eta yeah. baloratzeko kritikatzegatik anezgea ez da txarraoak obego, es ez da obego ezin ez zailo esan ere entrenatzei ze ondoin indezun oso gaizki jokatu baldin bau, eh? Baina nik pazientzia baino erraelan aldetik, entratzaile aldetik, marketing lana. Batentxa, eh? Ma niz ni nagoa dos. <laughs> ez? <Es>? Venga, zatekin eixo. <laughs> niz nagoa dos. Bueno, nik uste dut, e, haurten mentzatzen zu horretan, eta egin ulertzen diozen alaura, eta ipatzen dituzun en, gauzak ez markintaginen kontroa, oso garantzitsua delako, nero ustez, akaso, egia da, e, igual plano orokorrean, loreneka gian gehi egitzen duela eta montanierre gutxiegi, adibidez. Presidenteak ere duazpitzekin eta atera behar izan duela eta atera ere, eta nero uste hori akatsa da. Eta presidentak bai eman bar duela, horpegia, azken batean, e, ba, bat akazan denan jokalarioen bat, eta aldeari nolabaiteko presioera egiten bat zailo, eta epaileek, duten lan harralarekiko balinbara eskaja edo, baina nik uste presidenta, bere holda zeri hori irakutsi behar dela, baina nahikoa apala dugu eta ez du ezer egiten aperri bai. Nen uste zentu bertan falda zaila, ekonomian adituada baina hitz egite dagoan ez. Orduan... Eh... Baina inaixo, aperri bai zertako dago, ekonomian lanaiteko, mm. zuzentzeko taldea edo hitz egiteko, hortako... Zertarako nek dugu, teknokraza bat... E, ez ez ez, baina nik alde eh? edo... ez dakit, ez dakit, Nikuz utz ez eman behar duela eta nikuz utz hor dagoela beste akatsitako bat. Montañeres egitea, e, edo mentzat ez izatea filinori aipatu duzuna, filinetorren larri jo ditzen montañeres delako horrela. Pentsa gure bizilaguneek e, duten entrenatzaileekin are gutxiago, are txikiagoa da entrenatzailea Marcelo Bielsa ateregira, no las cuidades haciendo bere bere tempoa edo eta nikuz utz gehiago hitzegitatatik an egia da, ba hor azalpena bat, azalpen batzuk abaz, bai egon bera izantzela, baina nikuz entrenatzaileek Egin barruzten lana ez tagola edabideetan, egin barruzten zelaian, eta kritikatu bat iklan horrengatik. Egia da, baztare, gehiago iztegin zezakela, baina nik uste dut... Ez ez, nik ez diot lana bezala, eta biel kasuan ez zailo kritikatu edabideetatik gauza kondo ina, xo, nik uste dekin zabelea. Bai, baina gauza, gauza kaxikun gauza balia... Biel zera ezagutzen da, dela bitxo raro bat. Bai, Eta montanerri bai txigua da, baina da, bueno, bai, kaldetu ditu behar. Baina montanerri bai txigua da, gero burren urte ibegira, tanik uste irekitza piskat, ez gehiagi, bai, bai, baina piskat, e, piskat. Komunikazioa dekatikan, e, jasio, zuekin gala dozenakonaz piskat, baina e, zan duguna, Este es San Berrican Tenaps Prisaretovaneta se ari baina gixia go transmisio ez dagite. Gentea askarien ez dute gogo sentzutenoten da ber se. Vallabuño, mi partido este andorrenial. Bueno, pues Arraso y Juedo esan gauzak eta hoy hoy berreskoa dela, eh. Bai, bai. Que matematan sai ta gustatzen zaigu, Moraldia begira, ez dira dozuan gosazten, ikusut, hemen eh, arte dute fijo, haber, talde gaztea ganea, arrobikuak Betzi badia, eh, ya datorren urteko ya fijo bezala orduan, retoke batzukin Arraixen, mazitzen du, retoke batzuk, es? Baina ea da doz hauten, es? Altuz hain bezala brabo, eztu guzeingo, atzian, Michael González eta Inigo Martínezekin Erdi aldean, Pardo zurutuza, del ustonde hor dago ez, partidu arabera, aurrean xair prieto, grisma eta imanago betzi diraia. dira ja. Orduan, hoien araberan taldea retoke bi irukin eta gehozantzeko jokadariakin eta e, aurkian doztenekin, jasio, taldea erdi usatu dago ez? Nik uste dara da. <laughs> Eta saltsa erra duela, eh, udan, eh? Egia, san, egia da, eh, oinarri hon baukala, izkarre zurra da. Ezkarre zurra hona da? Eh, eh, trebatua, batez ere kontratu lotuak daudenak, horire oso garrantzitsua da, eh? Ikusuko dugu ez den movimendu harrar horik ematen, espero dut ez, Espero dugu ez ez, Baina, bueno, onarren daudenak, beratze badira eta bestein hain bat, eh? Gero hor, babartzuk joan godira, esperatzuk etorri, nik eh, irteren, zerrendan ikusten ditut, ba, Demi Dov, <hihih>. Ifran, Llorente, Gorentere bai? Bai, muan gustandute, bai. zakitzen zer egingo duten orenderekin, beraz. Zakit, zaki. muan hori sustandaritzak eraiki bardu, bai, jokolariak berak ere. Eta etorri daitez azkenen artean, ba, bueno, betiko zurrunburua zabalduria, tegi da zure pasuen zitun, ba hori, es, pizgarri basuak gar direla, pizka bat tindu, e, kaldea, eta osatu, ez? Ta bai, ba aribidira bilatzen, ez? Adibidea, eskerregaleko bat bilatzen. Erdidako agian baten bat hartuko dute, baina ez detuzte zeren eren bueno, hor horrein hilarra eta pardorekin asko depatzen zuten ikustitza gumpiak elkarrekin, bai gira, azken nago neukedaran noetan erkarrekin harituz diren zurutu zarekin batera. Uh -huh. Roseri hor dago ez? Eh... Bai, Roser gainera jokadezake atxean, egal batean, uh -huh eta errian ere joka Beno ikusi de Galea, noson bailauna emandoela sanse dekin. Gero badira beste jokalari batuk sanse, baina hori daipatu benungu gaztelenan kontu zibili behar da, zen bestela prozesu bera eh, topatuko gara alegia. Arrobitikan beste bi jokalari egotzen bat dira. Experientzi falta da, eta eh. temo. Hori da. Eh, Terabakuntza bat da, urte berte, Inigo Martínez egetu erakutsi falta, bueno, erakutsi du golza batzuetan alegia, ba, egin dituen faltetan, txartel gorrietan, no horrakutsi du, esperientzia falta hori ez. Baina best izgarri batzuk, e, joklari egoki batzuk e, jazabaldu da txori kastroren aukera ordago mitxu bueno, pena da, bueno, pena ez posten ez raio bai egan ez dela jetsi jitxiz, baina jetsi izan bale mitxu oso kotitzatu izan goten eta realas euraski e, lehenen gotakoa galdetzen engardar dago txurikastren aukera, maiortako jokalaria, ono bueno, hor badiki baten bat iritsiko dela. Ez uste hiru baino gehiago iritsiko direnik, eta dibadira logikoak, da horretaldeak ere kurtatu hartuko du diruaren eh, bazera, ez? Uh -huh. Baia, bueno, nikuz utzet aipatu dugun oinarri horraktik Bai, egin behar dela eskema egoki bat, entenatzea jakin behar duzte, utxuna dituen uh -huh. Espero dezagun beste box-to-box alakorik ez etortzea, Mercedes Ikzer <laughs> horrek iber! Pero dezagun, beste <laughs> zailakera bat, ziren bat, ikun montaniare uh -huh. guztan ez ziola afrikarrak edo bortuzkera afrikarra uh -huh. duzten jokalariak erdi horretarako, fisikoa nahi du Zelaian falta duna, edo faltaduna realak, ez, akaso? Uh -huh. Baina horretaz gain, duziko dugu, eh? frantziako jokalari hon bat dekazten bat du ba, ninten bai, eus ez ez. Hon bat, non da goi, hona hoi ez, eh? eta nol gola, bai, separametrotan se ez, eh? hoi da. Bai, kalidadea dirua, bueno, claro. zaila da, nik uste da honarekin ondo dagoela goela, bai. orain dauden akondo mantendu, bai. eta gero ora, ba, iru bat bizgarri doz pare bat izgarri ekarri eta horrekin ba, orsatu tan da. laura, esperientzi falta, hemen, bueno, eh, mikerara buru bakigu ez, utzi egin du, eh, zera, oi ondo gozen, hemen zarko nion gaina, torri zerin urti, ondela demogut y aquíeta piscavate ese tal dice que cosa peda mandusa atzu eh esperientzia faltata, Bigruupa di Cortanado Valverde, xeha dat igual Bueno, bai Gastia dia la copa, bai, la gente tiene Como que yo no sé si se la experiencia ya perdete. Dene, dene parece o, casi ateriza mundo una sigania, pues es de haberña ni coin 25 bai. urte azkat edo 20 urtekin hasitzen zaren teledolor. Azutzuleno eh urtebete esperientzia zitgotela o Va, y le tengo ba, más ere, baina ni ikuztet talde honik esperientzia zaparte, nikuzet biskanak hartu dutela, ia e, zurutu zaion da bigarren mailan ebai, igoera, nikuzet ldietza falta dala. Baino Againa Urten Jaianburu da, Xabi Prete izango da kapitaina. E, talde honi lidertza falta zaio guk. Askotan esan daure bai, lehen urten bazirudien, baziru bai. elasartezekala, lidertza hori. Aurten lidertzai faltatua. Nik gustu. Orduan, ez dakita bai. aurten zeinek edukiko du liderza, Baila. Mikel González, da gauor. Bai. Ez dakit, baina ainbeste gaste daudenen. <haz> ba, ez dakit ni naixo nekin hongo dan. Bai. Experientzia falta bai, baino lidertzara bai liderza, falta dala. Bai. Norbaitek pausua eta hurra ni naiz lidera. Okay. Eta ez dakit nix xabip, nix xabip, asko guztatzen zait, askotan esan dut, baina ez dakit lider zaitan, bai, kapiten od, od, bezalean. Bai, odola, odola pixka bat, zailo bat zailo bat zaitan ere. Odola pixka bat. Eh? Ez zirutzen nina xeo? Bai, nik uste horregatik ganoenda ipatu ez Nikela eh, González, eh, bera dagoeneko ez azarra, eh, baina veteranoa badat aldean, Oida. Eta berak arde sakke lidertsa hori, eh, ziren Xabi Arteta zagutzen dugu osoirenezela. Ba, bai, bai kapitaina izango da, da den guztia, baina bueno, eh, falta zaio zerbait, ez? Jokoan baduena, eduen klase e, ingeles eh, hotzori, ba, falta zaio gorera baldagelan, ba, eh? Ez? ez dut imaginatzen Garxika aldagelan, eh? Eh, e, Barka bezaberak, eh, bera hotzorekin imaginatzen ut Garxika eta ez ditu e, transmititen. Bai. Baina egia da bestalde, e, badila beste jokolari batzuk eta bat, Mikel González, Baina, zerbait adereza zakinak, Claudio Bravo-bera, pixkanak inderratu duena albagelan Inigo Martínez, beare, denbo urte betekin horre badu karaterra, eh? Baia, Aztea da, baina... Baina, horre badu karaterra Bai, bai E, egingo, a ber, eh, bortu bileketa mar, jos, denbo nola joten den Egun kistua gaude, beste bi gauza zangonu nuka, eskarazkar, a ber, joten ean eh, A ber, lorene zangonu nuka, eh, bitzetan, a ber Anoetan ingurun gaudenak, kanpoan, eh, prensakoak O, ze karisma gutxitun tipunek ez? Ez, degit, ez zailo ez da sartzen, Jesio, ez, ez zailo berea, arrobiko jokalari guztiak, renovatzen nahi dela, eh? ojo, eh? eta alare, ze karisma gutxiko tipua denau? Bueno, nik ez dut dukatuko guztuko duanik, ez eh, dut gorrozatzen urtzi beten beste, baina, egiada, bueno, eh, niri honik bai ez dela transmititzen. Loro nek ez ditut transmititzen, ez dino transmititu, nik uste da katxak dituela, ez sasoionetan, aurrekoan ere eta ezagik ez dut egok ikusten Susanari e, bezala ez dut uste berela lanak guzti zorro betetzen ari denik maligarrenan ereozez bai izandela pixka bat lotxagarria belarekin asmatu da baina egia da bela aspolitikan ere erralak nahi zen jokolari Barsela orduan ba jakina da e, Zalantzan gandenean montan erre jarrituko zena ez jakinatzen Loren erre jarrituko zola beste urte bete hori uh -huh. ziurra zen eta ia da jarrituko duela Horren loreneko oso kontu ziblibarko du e, kontratazio berreak egiterakoan, egia da arrobikoak e, lotzeko lan polita egiten ari dela, baina, bueno, nik uste dut ere... Hor, askotan ez dugu haipatu, e, baina neri, momentu honetan, zuzen ari zagartu duen jarrera, jeneri asko egiten zaio alabe izan dela, eh? Eta nire horrek ematen dit, e, ikusten dut hipokresia puntu bat, neurri batean, eh? E, zeren, Real hagi etxikanean, e, diru horera nabarmenazen eguera oso kaskarra eta filosofia etxekoekin bideratza erabak izuten Baina zergatik diru faltagatik edo benetan hori zelako asmoa Hor dago zelan zan, ere ustez hor denetarik dago ez? Oilean ustez handi jondik edo bai. bai, galdera Bai, bai. bai. bai. niko ustez daimundu futbol mundu ustein Eta horrek gustin, niña, e? niña pentsatzak, bada ez, e, bale, orain hola egiten ari dira ze ondo bai. eta etxekoak eta eta best Eta eta ia da ere zaldegoan ere hori pixka bat ere txipori aldatu behar dela Eta hori honetan askoa zerret nola agirretxe kritikatu den, edo txistu bakan batzuk egin teizkiona noetan, amar gol sartu dituenean uh -huh. eta diego, diego, diego jendea garrasika. Eta hori benetan, Hori beti getarzu darralian egia izan, eh? Fena da baina. Oh, no. Askotan nekatekin nekatu ez da, ezakirik gozaten ba? gozat, nekatekin. Bai, bai. Jendia zakuan. Nekate, ja nekatekin ezakite jendia o benetan nekati naizuten. Ez benetan, benetan. Bai, bai, ikusten zu Lorenen, askar-askar. Loren eztegite. Rarua, tipo eztegite. Ez diruza rarua. Rarua ez diruza. Rarua zote sentido charri, ara zu raro, eichen ichun, es de la carisma, esto lo egin eka zantzuan dugun o ez da, denetik gizki ez? Gizki, entzuten dardera gertez? A ber... Niko zantzuan zuarekin! <laughs> <Niko san laughs> es, es, es, es. Es, es, a ber ez ez ez ez A ber, zaia niko uste e, Barzako edo Real Madridako zuzendari ezagia errexagoa de dela, errealeko izatea baino. Ba izte egitea... Beste eh, oportunidade bate, Mango Jou, niko uste, lehen urtean montanierena apostoa beri izan tzala, mantendingo dala montanier, hor du, esan iso bezala zantzuan Lorenek beste urtebete jarrituko dituko dula, Aperri Baiek, konfiantza du loren eta askotan esan du publikoki. Osa publikoki, egila da, zaletoi horoko rentzaiela bate gustatzen lore, gainea urten ez da eskatu e, montaniarren burua noetan, lorenen burua eskatu da, askotan entzun dira, baina, bueno, nik uste oportunidade badakala loren, e? Uda hontan. Lehen urten nik uste Mariga eta Carlosen Apustua, ez eztaiola gusti son dotea, zen kasuan ikusieu, negu da, Negargarri, etzanako plato. Oso beranduri txirelan, Donostiko astena guzin, <güls> guztenagusiakin ginian, eh egila da, suartifizelekin ta ordun etorri zen Mariga ta Carlos Vela, osa hizugarri izan ura, guk esate genuen baino, a ber, ta, ta. abustua hasiko da la liga, urrengo astena astiko dela. Urrengo astia, <güls> ta astena gusia gutatzen ta goia programazio berri jakin asteginan eta ezta hau. Azkenen Carlos Belakin bigarren, ikusi de Carlos Belak sartitu lagolak oso zaizango izango mantentza, nik azkenea oportunidade batean gollot, bai, doreni Bai, non e baka zu, ozea, eh, Lorenei beste... Eh, eh, nik, bai, a ber, bai, bai, nire ez naho adoz indituen gauzakin, indituen bai, sí. gauzakin, baina, bueno, eskagu ezin de baldatu Loren, ezin de baldatu Loren, zer hor dau Hor izaguru Bordun, aperri bai, gusatze baldin bai zaio, edo juntai, hor ba, mantenduko da Loren, inditu gauzak ez ditugu nagu lortzen? Bai, asko, baina, bueno, nik esan dut. Demora el diarxiko da, urtzi zuke bai. Emango jo, oportunidad bat montaniari Loreniz eta horrengo ja nikuzte denak elkartu ber geala. hortan, eh Laurakin ados, eh urtzi eta sai opinioetan. Así perpando con Montañaekin, e sigue así. Le tengo un partido Juan ya. Ai, aldatu. Denboa izango dugu berriz kritikatzeko. Eh, posibleki, gauza gaizki te din, es ia Lorenek aguanta ditu kritikak, sinduko... eh? Asko. Bo, berela nada, berela nada Lorenek aguanta kritikak, Vai. gauza asko ez ditu bate ondoin, baina bueno. Bai. Hortze ezin da uldatu de osak, dena nik ustez. Eh, bai, Ritikaten goiate horregatik nik ustez, baina e denak elkartu bargea, vai, vai, vai, balonatu dure. ondo gaizkizik zegun bueno, egun nik ustez dut bukatzeko ja gure kapitainan duilean zakoiz batzuk izanmerko etxugu Gure kapitainan duilean, Mikel Aramburu, persona bezala oso ona eta, bueno ez jokardi bezala oso eta persona bezala aparta Eta ea hemendik urte gutxira edo, hori gutuan bada ere, on momentu konten ere, Mikel Aramburu asko izatez dian ez, e, eredu, eredu bat ez Baina nik uste zaila nik leheran buru izan da e, bikur bat e, realean modu asko zara, nire ustez, e? E, egia da nire ustez reala euskal duen jokalari bat badela, egia da ere ba, badela jokalari azken urteetan e, egora gazi eta gozoak e, bizi izan dituena, e, bigarren geratu zenan reala taldean zegoen, eta jeitsi zenan ere lesio larri bat izan zuen harteko, beharri zer ego reala lehen daritiko nik ustez horre ere, Ba, askotariko, abentura gizon dituela bere irbilbidean realean kapitanak, ez? Ondorioz, eh bueno, berautzunean nabarituko dela batez ere sasoi honetan bearrezkoa zelako e, veterano bat erdi alde horretan eta oso ondo funtzionatu delako egondenean aramburu, zurutuza eta elmagun eluztondo edo aldatu derenean, aldatu direnen zurutuza eta eluztondo, material ba, buon egomirnak nola bai moldatu dira, ez? Vera da izuna oso uhum. ba esperientzia duten hori laguntza moduan beste jokolari horientzat, ez. Oro nik usteet, bai, nabarituko dugula, baina zorionez, nik e, ikusten dut e, badatzutela, Igarramendi, Pardo, sortuzatera, e, e, elustondo, ez perdua la zona sosia. A ver, que la diferencia. balde hor jokolariak erdi alde horretan, erralari, irramango diotenak eta aramburu badakit modu batera edo bestera nez horain deskonektatut reala, gertutik jarraituko duela eta harremana izango dela jokalariekin motivatzeko eta aldagela bertan egongo zen, harren kanpozik ere nik uste bere lantxo egin bezakela. E, Laura, gure kapitela ondilla. ondilla? Nik, bakarrikan esango nuke eskarrik asko mik eleman digun guzti dengatikan nik uste zimbolo bat izango dela eta beritzela luzti izango dela honea, eh? Nik uste hor txe emanten duko dela, Beak, nik uste beste bidea nahi duela hartu baina nik, nik uste horre ba, ongoa errala ond ondo eta He -he. nik uste Ez dala ezer gehiago esan ber, uh -huh. eskarrik asko, Mikel. Nik bide jo bat inun, bere homenez, asko guztatzen zaiona, <gülüyor> eh, kanta batekin gero jarriko duena, esan dizut Oida, vai, vai, oida, vale. oida Kato, dugo, son, eta nik hoi oso ondo tratatik gu beti, kasetari eh. guztiri, ejemplu e e e e da, da kanpuan eta Umilea gehiago, pertsona eta... Oso lena. gipuzkoarra, oso euskaldua bai. oso gipuzkoarra, bai. <laughs> <laughs> ez oso iriki ja, ez oso ja. Bueno, bukera bezala. Oida, oso garrantzitsua bai. izan dela herralantzako. Atorratiko. Azken urtek bizi izan ditula. Bai. Eta, oida, ba, eskerrik asko Mikel, eman duen eta nik Bera gurra ere, bai karagania, onkigarria eta gauzakitzea zombiak. Berate mesela, ubilia. Etzunaiet. Eh? Etzunai, etzunai, etzunai. Berate mesela eskeritzen. Boin ja sio, la cerba Kontu algargan esker zendugu la vida de, de, eh? de Mikel Igo que Amaika Teresa dikara, Amaika Zemaki era manizana Bizkaian. Ah, <hazen hazen hazen> oinait, ah, oinait dizia, ah, eta berak ere Amaika doren hori sustenaren ere gurekin izan zelako. Pero a Maika, que ha dicho que está aquí, y a Maika está aquí con unos que eran más de a Maika A ver, piñon, ah, ya. A Maika <risa> va a ser el hijo de la historia. ¡Ah, ah, ah! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, Inésio, miñas querré, eh. ¡Adiós! Bueno, urren en goba ¿vale? sensibilia eta eskumina kalamorori urzi Kalamuro <risa> <risa> <Caraburo. risa> Vale vale <risa> Oro oh, no. ayo eh Miles ah, que Segundo eh Ahora ya ya ya Laura a ver Sansu una no bestia bueno, bat poso poso bueno eh sensu bueno, a ver negojunta. Uh, si a Maichen negojunta además eh, además ni ya eh, sí, eh, sí, sí. altura altura.radioaltura ya. <laughs> <laughs> <tí. laughs> <laughs> eh, eh, <laughs> ¿eh? radio Ezakit bueno, duiz baita esan deten publiko gero, baina plaseko haizan eh? bai? Zerundularia mutila ere badagor zean... Haimartzu belia, belia, eta iragolare bai, usurbildarra da. Hola, hola, hola! Peñagarikano, yeah, aizko lari ya! Yeah, yeah, yeah. Eri txikin horre Ni bezala kokazetari bat! <laughs> bueno, ordun, zean maizena bestia, nahi bakarekan ezte gustatzen errealeko jorkalari bueno, asko ere bai! Zuru, zuru! Zuru, zuru, etzuru, zuru, zuru, zuru! Eta bai, eh? Bueno, entzuko, diago, xo, venga! o eh <laughs> ta Waino dirtzun. Saioa buquera, matecostu, tu que hago la <laughs> nesker entranata de Abigarri Maliacoa, Mikel Salega Spetiarra, Eguardio Mikel. Uar, bueno, petir el Longhi esto ya, eh ya estoy retirada. Esta Sevilla orca sin santzen, le rengo mailara igotzea, baina zen nivela emandu zuten urtebora de Bustillan, eta pena bat eh, ez iri izatea, baina bueno, zeingo da, ez? Eh? Bai, bai, e, ni eseo que san des vez, FNE baño ni gustet neiko oso, neiko ez oso maila ona mantzuela neskak ez dela segundu herri baten denborai galdu de neiz azaltzen txun pasiotik egin eta eta ba eunego une mantzutela ta sí. horrek ez dauke protzik horrek ez dauke hitxarrik eukitzeik, ozak, sea, konforme uh -huh. ez, denok konforme hau. Hala ez, 0 eta 2 baina izan duzen duten zuek aukerak, eh? Partidan zeharre, partiduan zartzeko, zatekan, ez duaztu ber, partida zertazetxuan, eh, bereak Zoritzxarreko jokaldi batean, 0 eta bat, eh, beatean zartuta gola, eta bigarren nare, bigarren zertia zertazetxuan, eh, Berdin. Eta bai. gola zartzen eh? Bai, egon ziren, hor, egon bi iru aukera nahiko garbi euk zen, Baino baita da zeu astuber beraiek bai. oso pakionitze bela ta baitikamente beste posto sei aukera baita oso garbile egin zituela idarrekat eta zitun gure bai. pauterak etzien gero pare bat kanpoa juntienak eta kontutan aukita ba, bai aukera garbilek bi taldiak eguki zituen guke bai sorte txarra boletan bilek cornerretik gurtu bai. zuen bi corneretan osea bi gol batak jaso corneretan eta engora partio baten bi Baina... Yeah. Baina bueno, ikusi berrazen behalek, ze, ze eratako neskak ziren, ze nivel zaukemen, nivel uh -huh. fizikuek egin bat Ondilla ziren, eh? Juhu, ondeskak, neskaputzak Bai, bai Tate zain ere, bianare, erram, neska, eh? Bai, bai, bai, uh -huh. bai ikustetan oso indak zuetzen Genetikoki, osea, futbolista, bo, perfectu ez, kasi, neskatako futbolaren Baina bai, indak falta egabe, eta baina, bueno, futbolista honak, garbilek uh -huh. Oso garbilek, partidu bai. elegan dientzen Behaiek, joko politian asko komplikau gabe, egitezen da, posto aldaketa iketain gabe eta, bueno, praktiko joko gau zen ben, baina nola azkarrak ziren, indartzu ez ziren, ba, zaila zen. Eta Sevilla bat dela, Mikel, azken ez du gaztu berrez, oi bat, sortzi mila biztanleko, betzi milakua, Sevilla bat ez zena biztanle dituen, ah, ez que bai. anean, zaila da, zaila da, ez. Bai, bai, zaila da, hori, hombre, guiz busi berbegut emata barrakatze deun, bai, obereta bai, oi hartzun, bai, ha. bueno, kilometro batzuk hartzei, e, Baina behalek, askoz aukera gehiago haukebe, prestakuntzire seguro diferentide dala, denbora gehiago kiko ebela Bye. Bide gehiago dituztela dituztena, eta bueno, aukera gehiago, eta ikustetan zen eskazien, da... Zaleak, eh, baldi bueno, txokarra lekunan futbolustralian, bete zen, ikarrizko e, bueno, e, agiru handuzan, eh? Bai, oso politienko, oso politienko, oso politienko, zuertez, eta lehenle nahi guztetena, eta, eta, bueno, ba, nire lehen zen, agituta ez, espero nuen jenditzen, baina... Egon zan momentu bat pixkatitzal izala ugaldetxo eta jendi isildu zala karlaleku honan, nor, eta bitautsugu sartu zebenien baño que he estado bueno, andago, que arribad, eh, punto Radio el Uriztoiak jakimerutere eh, pixka bat eh, kapotazak ere <risa> <risa> eta kopa ere irrazitako dira, añorra hakin bat egin hor duen, añorra gata <risa> oi añor hartzun zian hor eh, duen eta guen zaten da, lehen gomalde eta ateltik gira zin superliga oi hartzunela hori garrera marka da, rara bezela gara eartan <risa> Nik uste merezintela erreportai bat irea teledonostin, zer hitzezaizu? Ondo? Eh, oso ondo? Ondo? Oso ondo, oso ondo? Oeta mar, oeta mar, oeta mar, uste bietegi bie egin, eskan tal dela gaina, uste urrena? Oita mar, uste? Nioen oporretan dago, nao, bihazte, bihazte, oira, urtsi telefone mangoia zu, oz ondo. Pues. Baina oen nik dakat, uste gunero saio batean, primera izan eduna, bai kirol askotas ez egiten deu bai, baitare. Ba, nesketa ze bai. Bere lekua bai. Ordu nik ustet, ekaian, da gateneskek. Ordunik ukuste et ekaina no handikan enprimera da hola udara etorri e, iritsi baino lehen. Erreportei batingo jo ulateledonostin.radioceiruitze zaizu. Oso, ondo, ondo. Osko, eskertuko da bai. Du zerbitzu. Bakuska gustu nikusteko. Ba, ba, ba lidu ze baiteko. Eske jena esko ez daki. Tamitze basu gaina e, historian e, ohiartzungo zean, ez? Hor e, bai Googleren daizun zean, ohiartzun bi biher chapeldunordeari bai kopa ira zuzitakoa bere historia daka bueno garbi etxeberria hoan dago na koordinatzailea koordinatzailea oiarzu jokatzen zu eta ira garbi etxeberriakiot ez batean ezpatia hori oiarzu go taldia askotan honetz bateken pues oiarzu go taldia galdetu eta kopa hola sartzo baiazu erreportai batez hiru emedican <risa> ustai bueno va <risa> va <risa> va <risa> e caña <risa> en <risa> erreportai batingo ordun oiarzunen adiagon datorren denmoraldirako jarraituko duzu Ba, atzo itzein duen da, eta ez momentu dintze, intentzioen jarra itzeko. urte onduzea? Zer bat urtea? Urte e, eta, dintet. ze motibo, bueno, jakin maire edo ja ba, pixka bat? Ba, Motiboak, motibo jakin bat, ozea bereziki bat ez dao, bat ez dao. Ni garbi guztet, Erabaki hau aspaldi pentsauten euken Bai Eta, bueno, osoko gaintzatu, justu atzo itzen genuen da, atzo komentatinen eskei eta bai, Mikel Eriko eta, bueno, aurretik direkzioako matik ja esan den euken uh -huh. Zerri zango zen nire nire nire akiteurti bukatzeako Aha uh -huh. Eta, agastu bide, ba... Igual ez da gublerzeko errezabaino, ezke gauzak hain niondo hau da, grupu... E, o sea, taldi hain niondo ikustet baina ondo oso girona da honezkak oso ondo portaudia urte hauetan batiz izbat urte honetan euk ditugu behuriek eta talde guztietan daudenak dauden problemak ez baina baina ondo dago gauziek iruitezatela momentu, momentu ikonena, rekuerdo oso onamateko boi hartzuneatik eta jo, jo, jo, jo, jo, bueno. eta kauzak ondo bukatzeko ez, igual ez da beste urte bete basegi gauzako kertu Mila gauz pasala izketa irutzen da momentu edo, bueno, guztu honak inbukau, mila laun egin ditut hemen. Mikelera buru bezala. Azpiti erra da. Mikelera buru bezala. Momentu elena. Bileek... Bileek... No, Azpiti errazate eta, bueno, eh? Bileek momentu honeri. <laughs> bueno, ez dakit, ez dakit. Uztet leku neko desberdinetan ibili gara. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,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 Bai, bueno, autegi celebra asko ez. Danedi, danedi. Ba, bai, bai, somatu non. Bigarren entrenatzailei Maiderrek esan zien, ez ala, bueno, bai, golpe bat ez entzaldaba, baina eske unekarrea jarraitu. Unekarre daude, equipo oso ona dago Gironarekin eta aurrenak etorzeunak, ba, seguro gaina ni baino beto ingo gauzek, Eta hori bai, ni baino gehi hon maitatu hori ja ez dakiteiko Eta <totipen> <dut>, bai, horiak <totipen> zegoen eskak, baina bai. lan hori nahi nagoela Laura hori nahi, eskerra... Bai, mate joan labada esker... auke, osea que... Eskerra kamango dugu e, dute Ia e, ez abanto, gatu ziote nahi baina ikora hirre e, e, e, e, Eta harik guztetuta hau e, Mikeleke... Mikele zanduk bezaren, no Mikele, Aramburu ere Mikele zaleik ere, eskerrona hamezi dula, oi hartu ba, ba. Eta entzune guztietetik e, kan, egin eta ez du-gaztu bergaina netzkan ta futbol taldea zaila da eh, Zaila da Zaila da Zaila da eh? Beak nintzen got eta esplikatuko egure bai Eta donosti nabertze pasadan eta, bueno, balorazio bat Zio zen lortu da, Baximiel <risas> <risa> Bueno, Mikel, eh, mila ezkerdaren atik anegiazan, pazerra izan duta eh? Ba, berbin Eta, bueno, jarretxiko dugu, eh? nahiz eta igual be berriz aurketxiko geha Eta urtean, urtean zehar... Eke izan, eh, eta... bai, es, eta izango beti ereki ere kijan eta eskertzeko bat. Nik gustut denen izenean eskerra emango eh Mikel, eta asko saia uneiz gausek aldizten ondo naita bai kanpo futbolin da, kanpo futboletik kanpoare saia uneiz atenditzen aldetan dena. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai baño baño bueno uso eso gusto oso sensación agradable ahora esos están ahí, ¿está? Por lo más. Vale, va. Donde son ustedes. Donde está Miquel y está Mesela, escarikaskota Venga, ayo, eh. Agur. Bueno, nik se bukatu aurretik eh, askotan eh Laura etze on hemen eta kantan bato eskaini izainot. Ah, bai. Ah, bai, nei. Hombre. Ni ha quien abe sea ti, Kurtsi. Quiero A ver. Sí. a ver, a ver, ver a jale Roberto Carlos, eh. Me cuento bestia. La que <ríe> sea. La que de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a <risa> oír <risa> <risa> <risa> Bueno, eh. Este sí, <laughs> <laughs> policía de Pionieri. Bai, sí, bai, Ngozenia bai, bai? Lavanequi. Esto saludé, va, va, ahora sí. Pionieri, como esto que sabes, a ser el gato que está triste bye. y azul. Guragari, como está día, la hoyo. <mayor. laughs> <Manegu, ladies>. A <laughs> ver, y, a ver. Muchas veces, Spainegaiana. E mango yatito, koinda la segid, la urte, egun baten Platon, sartunitzan, ezakiz e jokalerekin. Ah, Ay, ni Juan, so, soñeko luze <muchas> batekin. Ay. Te voy a Lady Laura. Taorgatu es, baño. Ya no hay nada que hacer. Eso, no, estribillo, ¿dónde quedes? Bueno, A ver, a ver, chuco, mis canciones ya está, Va, va, oh, no ascotan. Vale, no vale, vale, vale. Abaiz Urzi, mamote mamote. Daieva, daieva, daieva, vale, daieva, daieva. I Bueno, bukatzeko, este, bueno, zan dugu, teledonosti, bai. zemoz? Osondo! Tiki tokinta Alfredo eta sendi horrela Bueno, burrukatzela! Bai. Alfredo, bueno, kolaboratzailea bai. da, azteleanetan etortzen da askotan bai. Gero, oskar entrenatzailea Oskar entrenatzailea Zubileak, erban, horrekin askotan, reunioneko partidotan tazkotan Baina, guan izin, gazartu, zoricharez Oen dago, lengokoak Lengokoak, eh, lengokoko koordinatzailea ah, da, ozkar, bai Muy bien. Tekeñan... La unióneko internacional, ongarri bikuareba, eh? Tritserpekoareba, bai. Arautekinazatik arahin sintu gut iraste za, tu. Estidiota. Vayan, suñe de que man, sea practicar. Quiero dago bestea d'onpésimo hisenda labrada. Donpésimo. Sí, <risa> <risa> nada, onpésimo. Este pasa la batemato, el onpésimo es el de Ciotena. Sea tener un ostino. Ahí está aquí la suya. Eh? A ver, acao. Carlos, Carlos. Carlos, ai Nikasco, Carlos es como Da punto radio. E, punto .radioko kiroletako kasetaria eta nekazua naiz teledonostikua ah, de, Gero den posi mozitzen ziren, ez tegizteak Gaizua, esun amor, Carlos! <laughs> ez du uskera zu lertzen, lemando un saludazo eh, desdaki Gustavo Ardo Oso, gusta bueno, ya postute matote? La eta pikuia teledonostik, gazte asintzen eh, Kirola eta parte ere ikinen duzu gehiago informazioa Oida, bueno, bueno, urtean zer, nik eh, kirola kiteitun Aurte, bueno, ya ja, 3 urte de Mazkit, aparte aparte, minuto 90 y da Saio Ezagunena, ba, Selena Moskitokin ba, ba. atatzena oi bai, baina ostegunero 9 herritatikana 11 herrita, pues aurke ezten da Saio bat en primera izena dula, uh -huh. hitz egiten deu buruz, eh bigarren buruz, bigarren bemaila, baitare lagunari buruz uh -huh. eta oi urtean zehar. E, gero, ekainenbaki zutete den moraldia bukatzen dela, telebistearako ba. den moraldia dela urritik eh zehara. Ekainera, ¿eh? usta, jabustua eta iraian, eh, udako magaseinak urkezen, ez? ¿eh? Ez zena dula, abierto por vacaciones, vale, urtzik esan ditela, pasako dala, Hombre, visitan, eta ah, berra zerbait hartzea. Seguro, ah, seguro. Eta bero, zinemaldian niozen naiz, alfombra rojan, horche ba, eta horche uki. Aure guztu juten ba. da bere, zinemaldia. Arga zki botatze. Nola dian gauza e, eta, eta, eta, eta zemat koincidentzen dugun. Eh, bai, no, azkenen bai. Bile, barzeroa ah, leo. Bueno, eta, erreal zalek. Erreal zalek. Obetot, ziko. Horbutziko du. Erreal zalek. Beri, minuto bandi jogu. Ditoi esku minak. Ondo saldu du bere komerzial. Bora teledonos. Gora hori hartu irra. Eta Oihartzun Irratia, oso ah, ah, guztetan naiz Eta bai. beste batean gonbidatu bai, bai, Eta horriko naiz Nola da web horrile apuntatzeko? iruvbikoitza.oiartsunirratia.org Horreg, ez la google ezatu oiazun irratia ah, no. eta Eta horrentzun leike, zen bai. ikentzun Eta horrentzun leite gaurko jaioa Zortziterritan u horrilean Jartze bat, horre jartze bat horre pikapena Zortziterritan Eta gero so, jarko dugure epigarria u horrilean Harkazketa guzti? Aita txoko jartzen niteu lana, abeben, ah, <gül> minak behalduk eski jot, ez <gül> dakiten zuen digu, bai, jomentzat errepik apenen zuteko. Baina bueno, bukatzeko, zek zango duk kirolo informazioan. Hurtzi, ostialetan, ostialien zango duk, gure bye. albiztegietan. Aha. E, kirol informazioa edo kartelera. Astelerian, ordu bat horretan beti bezela eingo dugu. Bai. Oiertzuko. Daitzen bai. kiro, kirolai berri emango dugu, iritsi larralai buruz ere bai, horrengorren irratik egongo sateranoetan. Eh? Irrati sartuko zate. Berala, ben, eh. Bakarrik sentitzen gea. Ez, egia falta. Oso bakarrik, bai, bai, bai, bai. oso bakarrik. 4, bai, 5 bai, bai. bakarrik. Bai. bakarrik etortze, oso gutxi. Bai. Bai. E, donosti ETB ta Euskalak askotan anoetan ez, baino kanpuan. Bai, bai. Oida, kanpon, urtzekin otegea Baina, bat egizu euskarrena zer denik kabreatzen hala, malaletxia ezte jaztenan, Laura Eza iazu Lehenko, eh, ikandean, bueno, eh, li kabukatuzen ikandean, ez? Eh? Oida, oida. Eh? Eh, batean, larun batean, larun baten Bueno, bai, gan diar. Dina, ebi dira zuro korrían, eh? Denak estadioetan iratsi egin. Oi da, bai, bai. Bai, bakar gailuan iritsi jarri. Eh, emaitzak. Eta no, denak, orduan no. si se kontrasean, karargia. Bueno, no, chora, me gusta, chora teribada aurrengurten. Bestezea badela, eh? Beste. Bueno, liga. Zen etorko da onea iratira. Bikasetari, audi, Eta joan legorburu gorburu ebeneko Eta igualagian sorpresa emaltaren izango dugu Eta torren... Zer jarri dagoen? Championseko? Ah, oan ba, ezke... Jimnoa! Nikko jartzen, nik... ...kurtu nuen egin zean... Ikaragarrila, Juventus ekin Oh, juiporten egin... Digan, bak ez du ni... Jijonen onduritzen liga iraz izan egin... Zure bai, titokin ordu... Zarrera, ni zarrera egin daukat... Eta que yeah. vale. <risa> bueno, <risa> no hubo un zaragozako ere, bai. Ie... Hamburgoko... Historia, bai. Hamburgoko... Hamburgoko... Hamburgoko... Hamburgoko final... Bueno, finales d'Illek. Puerto Llanon etxeñaneo, n'ez? ¡Oye, esto, ¡Hombre! ¡Oye, esto! ¡Oye, esto! ¡Oye, esto! du guiñoiz, ikusi, reala, <risa> chapéldun. <risa> se ozerta. <risa> supercopa, supercopa irazizad, un ere importante, a Madrid eri, supercopa irazizad, erin. Ibat ibiladía. Bueno, y ya Barça ka baina azkenen, eh? sí, lehen Lengurtian. Bueno. Partio baten gatik. Zeritza Europa mailan gara jaiz. Gascio, gascio dizain. Bueno, urteko de. Para Casco. Eh, Gustu du ze. bueltatuko naiz. Bai, oh, seguro. Biak izango gatia. Seguro. Sí, sí, Berriz Beri sektorze dile. Ki ki agachio benia. Eh, ji te agachio benia. Ta boskariño, ta boskariño. Sí. Bueno, agurto, agurto. Bueno, repica apenas anduguense las suerte que Eta uebo rriane, jarko dugula. Urugazkerate. Ayú. Africa. Africa. Africa. All systems go. Blai, José Miguel López.